Три дні тяглися для папи Лева, мов три роки, і він прийшов реченого дня на довгосподівану авдієнцію марний і виснажений, мов після важкої хворості. Разом із ним було три біскопи в сніжно-білих туніках і червоних на металах, які мали означати чистоту Христової віри та ясну кров Сина Божого, що він пролив її для порятунку людства. На метало, накидка. За біскопами виступали три сановники світських консульського чину, всі в яскравому вбранні, що мало звеселити око варвара-переможця і зробити його прихильнішим. Позаду йшло п'ятеро патрицій, старіших римського двору імператорського. Шоста з ними була ще молода і дуже вродлива жінка. в погляд раз по раз падав на неї, і князь нічого не міг удіяти з собою. Вислухавши звичні сольські вітання, він спитав сла «Хто ж несе мені ці слова від імператора Західнього?» «Намісник святого Петра, зверхнику усієї церкви християнської, папа римський Леонус Прімус, твоя світлосте!» Тихо відрекомендувався сол і низько до самої землі вклонивсь Гатилові, хоч сан не дозволяв йому кланятися навіть імператорові. «Зі мною суть консул Неапольський Константус Гракхус, три біскупи, А дуже перебив папу Лева. «Чи я то жона, котрум видів ще першого дні, як сте прибули до мене?» Ябидник Костан чітко перекладав кожне слово свого володаря і кожну відповідь Лева першого. «То Гонорія, твоя цісарська світлосте, Юста Грата Гонорія». Гатило здивовано блимнув на римлянку, і та знітилась і схилила зір долу під цупким поглядом варварського цісаря. Та того погляду йому стачило ненадовго. Він очув, як серце йому холоне, і пальці рук також холонуть, і спробував дати собі раду. І папа Леви, римські патриці, і руські князі та боляри мовчки дивилися на нього. І та мовчанка, певно, затяглася надто довго. Нарешті великий князь узяв себе в руки і знову зосередився на головному слові Риму. Той для врочистості був у високій і круглій, мов тричі вершина копиця сіна, золотій папській тярі на голові. І це трохи розважило Богдана. Почалась ділова частина переговорів. Леон махнув назад рукою, крайній консул, речений Константус Гракхус, передав його знак ще далі і небавом з-за полоток виринула група робів і латників. Кожен ніс поперед себе золоту або срібну вазу, чи скоряний, помережений золотою прошвою міг, чи важкий лар. Їх було душ із двадцятеро. Вони один за одним ставили дари перед великим князем київським, що сидів на своєму дубовому сідлищі в простому ратному вбранні. Навколо юрмилися князі, боляри, воєводи, земель, та тисячки від руських і неруських городів. Роби латники низько вклонилися Гатилові і, так само нахилені, відступали задки в бік, даючи путь іншим. Гатило й не дивився на ті дари. Коли перед ним виросла сяйна купа золотих і срібних і скоряних містилищі з дорогоцінностями, папа Лев перший проказав. «Імператор?» Твій римський брат Валентиніан Третій злесі дари на знак своєї дружби і любові до великого цісаря гунського Атіли, що речеться «Флагелум Dei». <риклад> Богдан лише тепер засміявся, весело і щиро, і звернувся до папи римського. Не питаю тебе, хто повідав тобі слова такі, але чи має брат мій Валентиніан Римський силу вийти на супротив у мене? Лев перший мовчав. «Повідь мені, чи не тому, мені твій господар, такі щедрі дари, щоб одворотити мене в сп'ять Рима. Папа знову нічого не відповів. Усі на світі слова й докази не зможуть одвернути бича Божого, якщо він має впасти на голову стольниці світу. Він стояв і вперто дивився собі в ноги, наставивши на гатила триярусову золоту тіару. Мовчиш. «А спитаймо тоді осих мужів моїх, що повідають вони?» Атило глянув ліворуч, де стояли князі та велі боляри. «Войславе!» Болярин виступив уперед. «Речи мені, Войславе, скільки разів откуплявся царгород Костянтинополь, коли смобрящали оружжям під стінами його?» Войслав гордовито відповів. «Числа немає!» «Чув Єси!» – спитав гатило папу римського. Папський тлумач пошепки перекладав кожне гатилове слово. Папа ж слухав, але з його вуст не зронилося жодне слово. Гатилов усміхнувся і знову повернув очі до Воїслава. І скільки разів суть ходили нам роті не прати слова свого? Ходити роті, клястися, присягатися. Усі рази, великий княже. Чув єси, слева лантинянів, усі рази. «Грецький імператор, низький роб мій Теодосій, хотів отруїти мене, та за мною держать руку кумири вітців і правідців землі моєї!» Гатило знову глянув на Воїслава. «Чи так речу, Велій Болярине?» «Так, Теодосій та його сестра Пульхерія хотіли, суть, отруїти тебе, княже!» «То чи ж вірити нині клятві західнього імператора?» Всі слова були вже звернені до лева, і папа Римський нарешті проказав те, що мав казати в крайньому випадку. «Візьми цей сарюгунський дань з Рима. Скільки хоті маєш, а город пожалій. У городі тому суть многі хороми давні, і многа мудрість зібрана книжна в хоромах, і многі пам'яті безцінні з давніх давен, отце саря Юлія і давніші. Не зорюй з землею священний город цей, бо матимеш гріх великий на душу. З милосердця бичу Боже тіло, і Господь Бог наш Христос воздасть тобі. Я не маю Христа в пазусі, відповів Гатило. Папа Леон продовжував молити грізного царя. Сі дарунки, то й лише привітниця від імператора і патриції в Рима. «О, Атіло, зміни гнів свій на любов, зм'якши серце своє до римлян, і вони дадуть тобі стільки золота і срібла, і каміння безцінного, скільки ти й не бачив єси. Гатило, вдаючи, ніби вагається, спитав знову болярина Турицького. «Що повідаєш на себе, Вайславе?» П'ятдесятирічний богатир у білому вбранні випнувся вперед. Його вельми втішала князева увага. «Покажи, великі князь мечем своїм, у якому боці світу стоїть той город Рим, і ми візьмемо його сулицею Харалужною!» «А що ректимуть лугарі-косаки?» – спитав Богдан. Уперед виступив його старший син і, спираючись на довгий меч, пробасив. «Кивни отче, княже, і косацька волинь піде по тобі!» «А ти, хане Кутругурські Круме?» Вождь булгарського племені Кутругурів, скинувши волохатий клобук, блиснув проти сонця голеним тім'ям і гупнув клобуком об землю, що виказувало найбільшу рішучість. «Великий Танга, небесний отець наш, вузвелишить тебе, руські ювігі хане, якщо ти дозволиш нам пощербити шаблі свої обшоломи римські. І Кутругури, і оногундури, і усі племена булгарські – не діждуться того дня, коли ти вкажеш їм путь на Рим Гатило тихо проказав Левеві Ісеї сичу І почуєш від кожного князя І від кожного можа старого і діцького Поглянь Він широким рухом обвів рівне поле ломбардії Мов грибами всіяне чорними, і білими, і жовтими І синіми полотками Оповити димом тисячі вогнів Витолочене людьми і кіньми Видиш усю рать. Папа мовчки вклонився. Тепер поглянь отуди. Гатило вказав рукою на полудень. Лев і собі подивився в той бік і здивовано звів брови. Що видиш там, соле? Нічого не виджу, цісарю. Я також, погодився Гатило. Виджу тільки путь рівну, що веде прямо до Рима. І ніхто не спинить мене, бо римські легіони суть, зосталися там, у Галлії, полунічній, і сюди вже не прийдуть. Рим лежить у ногах моїх, і я маю ключ від його воріт. Ось він є. Гатило помахав своїм довгим і важким мечем. Якщо літ тому сорок і їдне, готи суть, здобували вже Рим ваш, то я здобуду його й поготів, бо ям господар готам, а вони суть роби мої так і перекажи імператорові». Гатило глянув на геть розгубленого лева першого. Папа не здобувся й на слові, щоб відповісти, бодай небудь, і продовжував дивитися на нього страдницькими очима. Тоді Богдан устав, і погляд його зустрівся з поглядом юсти грати Гонорій. Повіки в неї майже не блимали, уста напів наче вона збиралася щось повідати Гатилові, та раптом забула, що саме. Гатило встав і рішучим кроком подався до своєї полотки, слідуваний усіма князями та вельможами. Годой уже в полотці спитав. «Що діяти з ними, княже? Прогнати? Чи хай сидять?» «Та нічого», – відповів Гатило. «Сподобають у стані моєму, хай сидять. А ні, дорога їм проста». Годой пішов до папи Римського, який досі стояв, не знавши, куди йти і що діяти. Войслав питався Гатила про інше. Не повідав єси, що чинити зотимо? Він кивнув крістіну полотки, мавши на оці римські дарунки. Гатило сказав: Хай забирають ось п'ять. Що? Те, що чув!» Повернення імператорових дарунків зовсім осмутило папу Лева І. Це могло означати тільки те, що воно й означало, і сол Валентиніана втратив рештки надії. А тіло вирішив добити Рим, і тут уже ніяка сила не спроможна була спинити грізного цісаря гунів, проти якого навіть Олександр Македонський видавався сопливим отроком. Гатило знав, що зараз діється в душах латинських, і не робив жодної спроби, щоб не те, що втішити, а бодай якимись лукавими словами розважити їх. І його не дуже здивувало, коли Войслав з'явився в його полотці з новиною. Придибав той лев. Для чого? Нарече? Атило подумав, але врешті вирішив прийняти римського сла. Да вишати, мовив князь, і востанні глянувши на сина Юрка, який тихо сопів носом, подався в той бік, де стояв намет загиблого побратима. Намет був багато кращий за його власний, з гарного товстого сукна білоного сіркою, обтягнений з надвору блакитним шовком. Долівку встиляв чудовий мараканський килим, який уібрав у себе всі барви райдуги. З одного боку стояло м'яке вузеньке ложе, вкрите золотавою паволокою, навпроти ще одне цупке для сидіння зі срібнотканої коприни. Коприна шовк. Навпроти входу здіймалося на бронзовому тренозі невелике писалище, де ябидники за життя вишати складали ябиди в усі кінці Римської імперії та цілого світу. Атилосів на твердому сіднику і цей час увійшов папа. Леон І був уже без тіари і золотих різ, і все підкреслювало самочинність його відвідин. Великий князь київський недбало вказав йому на ліжко під протилежною стіною шатра, і глава християнської церкви, спершу глибоко вклонившись, несміливо сів. Тепер між ними був тільки гладенько виструганий стовпець, приздоблений бронзовими та срібними квітами, і на кілочку того стовпа, що зсередини підтримував шатро, висіла радна справа старого конюшого. Справа. Обладунок. Богдан Гатило подивився на сумний вид папи римського і приготувався вислухати довгі докучливі моління. «Хайре!» – сказав Гатило з умисно-грецькою мовою, бо Лев прийшов без тлумача, викликати ж Костана просто не хотілося. «Калімера!» «Калімера, ласкаво прошу!» «Хайре, кіріє базилеє!» «Радій, пане імператоре!» Відповів здивовано папа, і все означало, що він теж знає грецьку. «Ти, мовиш, по елінськи Зоткуду?» «Давня пригода є то», – відповів з неохотою Гатило, бо коли розмова переходить на таку колію, має затягтися до півночі. Він же почував себе не дуже добре і хотілося побути самому. «Не від себе прийшов, єсмь. Почав Лев Перший, і в тому не було нічого дивного, бо він і раніше виступав от імені Валентиніана. Гатило сказав, «Відаю». Папа допитливо глянув на нього з позавишатаного шолома та щита з різницею і мечем. Гатило теж дивився на нього і думав, що смерть його друга весь час стоятиме між ним і симсивим латинином. «Не від себе, а від сестри імператорової». Це вже було геть несподіване, і Гатило перестав крутити на колоці свій довгий цупкий оселедець. «Яку хідь має високорідна сестра імператора Римського?» По-грецькому в Гатило виходило не дуже вправно, та він малої уваги звертав на се. Стільки літ минуло відтоді, і стільки зим, і весен, і осеней. «Порфіро Юста?» – папа Римський насилу вимовив те, що мав сказати. Простягає тобі руку свою. Тож як? Пойнявся з догадом гативо. Лев перший уточнив, бо головне було нарешті сказане. Руку свою і серце. <рес> Великий князь Київський засміявся, але не так, як сьогодні вдень, а зневажливо, не дбаючи про те, образить це римського слад чи не образить. Ям... «Читав колись вашу книгу християнську», – сказав він, раптом посерйознішавши. «Там є така діва, Есфір, яку суть віддали перському цареві, щоб не зайняв люд ізраїльський». «Читав, єси, книги святі?» – мовив уражено лев. «Читав, єсмь, але б не взяв Христа собі в пазуху. Нічого з того не буде», – відповів Гатило. «Бо в тому вашому писанні сказано й інше». «Гори тобі, Вавилоне, гори де кріпкий! Видиш, як запам'ятав Єсьмо те ваше юдейське письмо!» І додав у друге, «Нічого не вийде, Леоне, так і речи сестрітій імператоровій Валентиніановій!» Кіріє базилеє!» лев вперше аж устав з ложа. Але в письмі святому речено і не таке. В своєму посланні самарянам апостол Павел мовить – «Хочу п'ять слів рікти розумом своїм, аніж цілу копу язиком. Не серця кіріє!» «Кало!» «Добре», – відповів Гатило. «Та не серця й ти, Леоне. Не згадаю, котрий то апостол ваш мовить, але мовить таке. Перст Божий указав Лотові на загибель Содома і Гомори. А потім ще про Бене Ізраїля. Всі, хто біг за ним, нас доганяли суть його в тіснині гір». «Не зрівнюй, кірія, Рима з Гоморою та Содомом!» Пощо ж то?» «На ті городи впав гнів Божий, а на Рим упав бич, бич Божий!» Гатило знову риготнув, а папа сів на постелю, бо ноги не тримали його. «Ям загнав Бене Ізраїля в тіснину, і тепер ваш Бене Ізраїль, слей мені доньку свою, щоб врятувати його від злого Амана!» Війшов у якийсь невідкладній справі старий кравчи князь Годой, і Гатило вирішив кінчати марну розмову. Він устав, і папа Лев теж підвівся, зрозумівши його натяк. Артаксеркса не буде, сказав Гатило папі і вже русинською мовою кивнув до Годоя. Покажи йому, куди йти до городу.